До какви поразии се стига в политиките, когато те стъпят върху грешни основания, заради завихрането на политически катастрофи и земетресения, буквално световани в регионален мащаб, все повече се раздалечават причините от последствията. Виждаме последствията, забравяме какви са били причините. Затова сега предлагам да се върнем малко назад, буквално седмица-две, заради разкритията на доклада Чилкон, който излезе с заключение за десете лъжи на тогавашния британски премьер. Тони Блеер, с които той вкарва Великобритания в войната в Ирак. А все повече стават анализаторите, които търсят генезиса на кървавата световна бъркотия, именно там. Поканих в студиото Давид Джамбазов, човек с изключително богат опит, първо като инвестиционен банкер на уолл той е сериозен познавач на англосаксонската политическа и економическа сцена. А после като човек, който се занимава с кино и независима журналистика, Добър ден на Давид Джамбазов. Здравейте! Току-що разбирам от него, че буквално преди 10 минути на практика излязла една нова видеорубрика, която Давид Джамбазов а, прави в а, онлайн а, дневник BG с две думи, се казват. Yeah. Да, значи, това е един по-голям проект, всъщност а, в крайна сметка, онлайн а, пространството и онлайн медиите до голяма степен в световен мащаб се пренасочват към а, използване на видео и така виждаме какви са събитията около нас, които се случват. Те, освен, че са изключително драматични, те са до голяма степен и така а, трудни за обяснение. А, има много детайли, които се появяват, дори ако българската политическа обстановка понякога изглежда като една мъгла в която през която ние някакси преминаваме и тук там от някъде се появява някаква заплаха или някаква опасност. Идеята на такава рубрика би била да среже през тази мъгла и така да обясни нещата малко по-далеч, за да може хората наистина да създадат за себе си една по-ясна картина за, за случващото се. И то през инструмента на визуалното, защото той така или иначе владее всичко, въпросът е да бъде вкаран един разказ и едно обяснение, макар и по визуален начин. На тази все по-необяснима наша действителност. Но, Давид, ние си говорихме още миналата седмица, преди наистина да ни връхлетят и ница, след това и опита за военен преврат в Турция. Колко важен е доклада Чилкълн, т.е. разкритията за грешните основания, с които Великобритания влиза във войната а, в Ирак. Колко важни са тези 10 лъжи на Тони Блеер заради съвпадението на думичката лъжа Лай на английски и Блеер, който също би могло, би могло да бъде видяна същ, същите звуци в името му. Имаше много шеги. Защо трябва да се занимаваме с това? когато днес светът ври екипи на други вълни. Колко важно е това? Ми, значи, тук има така, това е, постраен въпрос, който ще го е, разбия малко на части. Първо, изключително е важно, защото е, как реагират е, либералните демокрации западния свят към проблемите, които в момента с които се сблъскваме, е от изключителна важност. И това включва всеки детайл. За един диктатор не е важно каква е а, какво му е основанието за да започне война или за да започне репресия. А, и това е същността на диктаторските режими. Но в една либерална демокрация е изключително важно дори да е с добри намерения, дори да е по някакъв начин а, основано ако то е основано на, на, на, фалшиви, на фалшива база, това вече само по себе си създава проблеми. Аз искам само да направя една квалификация, защото за мен е важно. Наистина говори се за дестелъжи на Блери и за а, и това, че името му се римува с лъжа, но а, истината е, че доклада Чилкот, който е 2,6 милиона страници, това е нещо много сериозно, а, а, като обем информация, там в общи линии не се говори в проект текст за 10 лъжи, доказуеми лъжи на Тони Блэр, а се говори за... Ам... Много много неправилен механизъм, по който а, британците а, биват въвлечени в тази война, много неправилни действия, които всъщност са довели до взимането на едно много грешно решение. А, значи лъжа изисква знание за истината, което. А, по някакъв начин да бъде представено по друг начин. Ние можем определено да говорим за лъжи на, примерно, на Владимир Путин, може би за лъжи на, на Ердоган в много а, отношения, защото по принцип отново диктатуриалните режими, авторитарните режими, те работят с пропаганда, която е сама по себе си една манипулация, една лъжа. Западните ам, а, демокрации по принцип не работят на този принцип, но това не означава, че войната в Ирак не е била неправилна и не е можело да бъде ам избегната. И това е много важен елемент, защото той наистина ни казва всъщност какво трябва да правим от тук нататък, как трябва да се отнасяме към тези проблеми. Една от големите странности във на... личенето на Великобритания в войната с Ирак все пак е свързана с политическата идеология, която стои зад формацията. Все пак Тони Блеер е лидер на лейбористите и остава необясним отговора на въпроса как е възможно такава необикнованна любов между Буш и Блеер, която да е по-силна от техните политически идеологии? Ами, Това, което е интересно, тук аз ще предложа една така малко альтернативна альтернативен поглед към нещата, който е, ако приеме, че така основната теза е, че, нали, Буш е такъв десен неокон, който е, нали, много му е лесно да каже, ето, ние отиваме, завземаме Ирак, да кажем правим демокрация, а Блеер по някакъв начин би трябвало да го въздържа и той да се движи, нали, да, да, да го спира, защото неговата идеология е по-лява. Всъщност аз бих казал, че в случая се случи точно обратното. Блеер, а, който също така беше изключително близък с Клинтон, а, е всъщност един от хората, които до голяма степен а, случиха интервенцията в Косово. А, значи, Той е Uh, бих го нарекал центрист, който е uh, с международна нагласа. Това е, го има в, в, в, в английската политическа традиция, също така. И, изхождайки от това, всъщност аз даже бих казал, че Блеер до голяма степен е бил и някакъв тип двигател на този процес, докато Буш първоначално в първата една година от, своята, от, от, от, от своето президентство беше точно обратното. Той беше изолационист, той беше консерватор, който казаше, американците няма да се занимават в момента с а, международна политика или с войни. Нали, ние искаме да си гледаме нашата економика. И той по този начин и беше избран всъщност. А... 11 септември промени неговата гледна точка и го приближи до Блеер. И всъщност ам, а близостта на Блеер и на Буш също изхожда от това, че Буш се приближи към гледната точка на Блеер? Много интересно това. Генезисът на ОКАЙ да е свързан с разоржените войници на Садам. Идил, така наречената ислямска държава също има връзка на практика с тези първоначални грешни основания за започването на една война. Трябва ли политик, чийто подпис се вкарал Великобритания в война с грешни основания да се изправи? пред Международен съд за военна агресия, каквото поиска всъщност сегашният лидер на лейбалистите. Вашият коментар е интересен, защото сте бил тогава и в Съединените щати. Значи, това, което е много интересно в момента е, че примерно самият Джордж Буш а, бих казал, че изобщо в момента не страда като някаква политическа личност или наследство от войната в Ирак. Да, никой, не му вече, задава този въпрос. никой не му задава на него този въпрос. А, нали, атаките до голяма степен са срещу Блея. По отношение на Корбин, аз бих казал, че в Корбин има една доза така ляфосъм, сетарски популизъм, който според мен е наистина отново пречи да се разбере какви са уроците, които могат да бъдат извадени от, а, от войната в Ирак. Проблемът е, че няма доказателство, че Блер, знаеки, е заблудил обществото в Англия и така ги е влякал във война. Същевременно а, британското общество е много критично и много а, а, смята, че е много голям проблем. Да, войната а, всъщност че се стартирала по начина по който се стартира, и че лошите последствия всъщност са и функция на това лошо първоначално фалшиво а, обоснование. Залязвали рационалността. Сега поканих за блиц коментар Антуанета Колева от издателство Критика и хуманизъм. Провокираме един нейн коментар а, да поканя за участие по темата. Първоначално за НИЦА. Сега може би трябва да го разширим и към ставащото в съседна Турция, а и към голямата тема за грешните основания, с които може да започне една или друга политика след време а, да се озоваем в епицентъра на политически земетресения. Темата ни с Давид Джамбазов. Убиецът Отница не е влизал в полезрението на антитерористите и това е проблем, защото Антуанета Колева написа, цитирам, «Светът е зареден с огромни зреещи и лудост». Три дена по-късно психическата нестабилност на убийца отница стана водеща хипотеза и за разследващите органи във Франция. Добър ден, Антуанета Колева! Добър дай, здравейте. Психични проблеми, докато здравните системи на Запада се грижат само за телата, психиката остава пълна загадка, това написахте. Смятате ли, че има сблъсък на рационализма и ирационалността, която никога не е отстъпвала позициите си? Ами, аз бих искала да започна с една много обща теза, в която дълбоко вярвам, да много да стане ясно защо. И тя е, че ако нашия тип цивилизационен ред е поставен на изпитание, заплашен да се стриме, а, ако има нещо, което е голямата фундаменталната заплаха за нас, то това според мен е изчерпването на индивидуалната психична енергия. Аз мисля, че а, обясненията на всичко случващо се, а, да речем на трагедията в Ница, на, дори ако щете, на случилото се по улиците на Истанбул, на нощния Истанбул, а, който се опитва да спре така наречения преврат или какво точно се опитва да направя въпрос на политическите анализатори. Всичко това а, се нуждае в а, толкованията си, в интерпретациите си и съответно в последващите от тях мерки за някакво справяне с тези ситуации, които толкова бързо следват една подижд, друга, че, че дори а, надхвърлят нашата способност да, а, да им емпатизираме и да ги осмислим. Значи в основанията, в обясненията и в мерките трябва да се включи вниманието и грижата към психичното. Защото аз мисля, че да, това, което а, вие цитирате, беше част от мой коментар в, а, в социалните мрежи. А, и там аз бях посочила само един от аспектите, че да речем здравноосигурителните си които се грижат за човешкото здраве в цивилизованите от забъден тип държави, включително нашата, поставят акцента е върху човека като тяло, което има органи, способни да се разболеят, което има физиологични функции, способни да излязат от нормално работене, но няма си почти не се обръща внимание на това, че на човекът на разно с всичко е психика, то е психично, за това психично трябва да полагат грижи, може би не само медицинските специалисти, психиатри, а може би психолози психотерапевти. А, и психотерапевти. И разбира се, не е въпроса само в а, поемането на последиците от... А, разболяване на човешката душа, да кажем така на всеки дневен език. Може би един от акцентите трябва да бъде в полагането на превентивни грижи против дисфункционирането на човешката душа, които могат да тъкат на всякакви нива. От детската градина, през училище. Ние всички чуваме за злоупотреби на лелки в детски градини, за съвършено анормални прояви на учители, за проблематики в висши учебни заведения, свързани въроятно, с психични отклонения на хора, които трябва да водят обучението. Ние дори можем да се опитаме, ако сме психо... политически психолози да анализираме ам действията на авторитарни политически лидери през този ключ а, проблематики в тяхната психична динамика. Добре но, да казвате, че да. грижата за телата не е достатъчна, но а, в крайна сметка психичното и рационалното са подчинени, може би на някаква друга логика. А, дали става дума за религиозност, която ще остане неразбираема за форматиране от логиката западен ум? защото ами, аз... ние виждаме, да. какво става в Турция. Това са хора, които а, в името на Бог застават зад своя лидер, който в името на Бог има лидери целият този а, кръг от обяснения. Да, да, значи, това също е много важен момент. Да си спомним само как защитниците на демокрацията в казически обезглавиха на улиците на Истанбул е много и ниче, нали? за какво точно говорим случая. С тази, а, с това уточнение, че според мен категориите рационално и рационално еднакво се отнасят до психичното и не се отнасят до телесното, така освен а, като следствие. Аз а, бих а, предложила дори хипотезата, че въпроса, който всички анализатори се задават е защо определени поддръжници на една религия исляма се радикализират, докато огромната част от нейните поддръжници са едни а, междулюбиви човечни същества, трудолюбиви а, и така следващи всички базисни морални предписания. Според мен е ключа към разбирането на това кое превръща един привърженик на една религия в радикализиран такъв, който е готов да убива човешки същества, т.е. да наруши най-базисната цивилизационна заповед, не убивай Ключът за обяснение на това, кой се превръща в радикализиран религиозен последовател, е отново психологически. Добре. Ози, който, кой, който натрупва патологични сирии, нека кажем на секундневен език, лудост в душата си. Добре, благодаря ви, Антоната Колева, да. издателство Критика и хуманизъм. Когато политика и война се правят с грешни основания, не може да ни чака нищо осмислено. По тази тема се опитваме да а, говорим сега. Искам да включим в разговора и професор Ивайл Дичев в текст за Дойче Веле. Той също отбеляза ликвидирането на политическата рационалност. Добър ден, професор Дичев. Здравейте. А, опитът за преврат изтласка разговора за терористичния акт в НИЦА, който пък от своя страна изтласка разговора за Брекзит. Все по-малко време остава да се анализират причините. Всички регистрират просто последствията. Това написахте в коментар за Дойче Веле. За това искам да ви попитам, това ли е проблема? Отдалечаването на а, видимостта между причина и последствия? и разбирането на това какво ни се случва? Вижте, това, което наричахме глобализация тук последните 20-30 години, представляваше едно отстъпление, едно потискане на политическата инициатива за сметка на търговията, размяна, мобилността и така нататък. В момента виждаме един реванш на политическото. Политическото се връща с всичка сила, включително с милитаристични средства. Виждаме едно ремилитаризиране на модерността в момента. Това, което става в целия свят е, е, е връщането на насилието като начин за решаване на някакви проблеми. Включително в нас, ако забелязате от нас, какви призиви се чуват непрекъснато, от, от всяка от всички страни се чуват, дай тук ние да затегнеме, да забраним, да накажем и така нататък. Това е в момента е, е, връщането на махалото в обратна посока и е, милитаризацията, военщината винаги носи със себе си и рационалност. Религиозни вярвания, лудости различни, фанатизми. Вие в момента говорите нали, за, за Турция, но вижте какво става в Америка. В момента какво става в Америка? Расовата война взе нови три жертви полицаи. Черен стрелец уби трима души в батон руш в момента. Да, тази нощ българската Нощ не е ли за християнин? Човек, никакъв да. ислям няма тук. Мисля, че е християнин. Въпросът е, че се връща над на дневен ред това, това, това разцепление на обществото по, по, по принципа на. Така наречената раса. Раса е едно абсурдно понятие, но... Искам да кажа, разцепват се обществата по всякакъв начин. Отделянето на Англия от Европа също е някаква... Беше представена като желание за връщане на политическата инициатива. Някакви политици да могат да решават. Защото виждаш ли така свободното циркулация на хора, свободното движение, нещо им разваля възможността да взимат решение. Това връщане на политическото, то е... Много брутално, много драматично и свързано с тези, тези много древни неща от типа на, на, на, на саможертвата, на, на не знам и така И насилието, този инструмент на насилието. насилието. А, добре, но в крайна сметка това не е ли един примитивен инструмент? Говорим за правене на политика в 21 век. Ако прибягваме до това, докъде ще стигнем тук, между другото искам да пуснем едни 8 секунди буквално една реакция за жертвите на тероризма. Как те се четат в една конкретна европейска държава? Щаз идват идут в Европи и бутат и всей. И намата вигадна. Пуся ни подихают и погибают. Така, това е Жириновски? Uh, Владимир Жириновски, който казва а, сега терактове, нали, терористични актове, има в Европа и нека да ги има и за нас това е изгодно, казва Жириновски. Нека, нека да издишат и умират и гинат. Това са буквално думите му. Това го заявява на 22 март тази година в ефира на, на, на телеканала Русия. А, това не е ли връщане към, към примитивизма? А ако някой... Ако някой губи, друг печели, Ако някой страда, друг се радва. И, това, и говорим за геополитика в и а... тези, такива условия. страстите, свързани с насилието, с войната, с жертвата, с тези неща, те са много дълбоки. В нас, всички нас, като се погледаме, как, какви празници национални, славим ние. Непрекъснато, а, нали, всъщност това, което в основата на нашата идентичност национална е, че са някакви актове на насилие. Нещо освобождение, война, саможертва и така. нататък. Нещо много древно. Има. Вижте, вижте в нашите конфии в Турция. А, още не знаем този преврат дали е, дали е истински, дали е инсцениран. Според мен е по-скоро това, което вашата панализаторка каза. По-скоро е, е, е реал, реална ситуация, може би предугадена малко преди това от, от власти. Но вижте как реагира населението на това Какъв ентусиазъм, какъв патриотизъм се надигна. Хората излязоха на, на, на улицата, наистина укилени от идеята, че защитават от някакви врагове своята държава. Но в крайна сметка, не, това стигна до дивашките изпълнения, които споменахте тук нали? насилието на войните. Но, но това винаги се случва във време на война, винаги е така. Вижте в Америка, нали? едните стрелят по, по черни, черните обратно стрелят по тях. Нали? Вижте, това мобилизира някакви си много дълбоки, както се примитивни страсти, които са, които са в нас и трябва много, много внимателно да ги... Да... Да ги осмислим. Да ги осмислим. Добре, благодаря още едно, да кажа, едно нещо да кажа. Основното тук, обаче, в момента е медийното пространство, в което ние живееме и което пропуска а, преди, изключителното натовареност с новини непрекъснато от целия свят а, социални мрежи. Всъщност едно, пропуска този инструмент е... на насилието да, да, да влезе на, на сцената. Благодаря Ви, професор Ивайло Дичев, Атланета Колева и Давид Джамбазо в опит да разграничим причините от последствията и да разберем и